Och välkomna till Gone Gaming avsnitt 6. Nu har det gått ett tag. Vi har firat jul och vi har firat nyår och vi har inlett ett nytt spelår. Och det känns väl jättespännande. Vad säger ni? Angelica och Monica som vi har med mig idag. Ja men vi gör det det. det är, alltså, 2011 det kommer bli ett sånt himla fantastiskt spelår. Jag känner det på mig. Jag är mm. övertygad. Ja, det gör jag med. Det känns faktiskt riktigt pepp. Med alla nya spel som kommer. Kul att ha med er igen. För nu, nu var det ett tag som vi, vi... Vi spelade ju in det första avsnittet som känns som att det var jätte, jätte, länge sedan. Mm. Uh, så uh, kul att uh, få spela in med er igen. Uh, vi uh, har ganska mycket att prata med idag så att vi uh, kör väl på direkt tycker jag. Uh, jag tänkte att vi kan gå igenom lite snabbt vad det är vi ska prata om. Först så tänkte vi gå igenom lite förra veckans fråga. Eh, Se lite vad folk har svarat på de kommentarerna. Eh, och sen så tänkte vi fokusera lite på Kinect i det här eh, avsnittet. För nu har det funnits marknaden ett tag. Och eh, vi har ju testat det alla tre. Eh, så vi tänkte väl eh, kolla lite vad, vad ni tycker och sådär. Framförallt den eh... träningsaspekten lite. För jag vet att du Precis. har inlett en liten utmaning. Mm, jag Som vet inte vi riktigt vad jag är gett mig inne på här. <laughs> <Så>. <laughs> Usch, ja. ja, det ska vi börja med om. Och eh, Sen så ska vi naturligtvis gå igenom vad vi har spelat. Och eh, så eh, får vi inte glömma att uh, Gone Gaming faktiskt var med i dagens nyheter för några dagar sedan. Så det ska vi också nämna lite yes. snabbt. Och så har vi en ny veckans fråga, såklart. Mm. Ja. Men eh, vi behöver inte presentera oss, va? Folk... Eh, som har lyssnat på podcasten börjar väl kanske känna igen oss men ja, vill du dra lite snabbt, vilka ni är? Ja men absolut, jag heter Angelica Nordgren jag bloggar på Xbox-flickan och nicke tillsammans med min storebrorsa jag jobbar med, med Gamersgate, där jag har hand om marknadsföring en portal för att ladda ner spel och köpa spel, så det, det är väl det jag sysslar med mest när jag inte spelar tv-spel, jag skriver för level också, pysslar skriver så här, pusselartiklar. det är jätteroligt jätte eh, ja det är väl typ jag mm. på super superkorta versionen <laughs> ja. ja och jag heter då Monica Nilema och förutom gamingmama.se så har jag precis börjat blogga på press2play.tv och jag studerar fristående kurser på universitetet och jobbar lite extra så här. På ett telefonföretag som support. Mm. Mm -hmm. Ja, och Jag heter MZG Lindqvist och jag bloggar på mz.net och jag skriver lite sporadiskt för level7.no. Jag ska väl dra igång lite mer där hade jag tänkt nu för att jag har varit lite mammaledig från i princip allt förutom min blogg. Så att jag tänkte att jag ska försöka engagera mig lite på mina gamla ställen igen. För jag ska snart börja jobba förresten. Jag har varit hemma länge och som börjar jobba om två veckor så det känns lite läskigt. Ehm, ja, vi gör jag mer? Jag gör inte så mycket mer. Lite det blir helt typ. Helt hel jobb mamma ändå. <laughs> ja, precis. Jo, det är verkligen det. Det ehm, var helt fantastiskt första halvåret för han ju spelat jättemycket. Nu hinner jag inte spela någonting <laughs> alls, känner jag. Så jag. undrar hur 2011 kommer att bli för mig. <laughs> men, men, så är det. Eh, hörrni, eh, vi slänger oss in på förra veckans fråga som eh, var vilket spel släpps 2011 är du mest pepp inför? Eh, vi fick ganska många kommentarer eh, på det här. Jag tänkte bara rabbla upp lite snabbt de spel som nämndes. Och det var då eh, Mass Effect 3, Diablo 3, Dead Space 2, The Sex Human Revelation, Lanoir, eh, Panzer Corps. Uh, Dragon Age 2, Witcher 2, Uncharted 3, Last Guardian, Grey Matter, Back to the Future, Portal 2, Little Big Planet 2, Fable 3 uh, till pc då och Assassin's, uh, Assassin's Creed Brotherhood till PC. Yes. Uh, är det något av de här spelen som ni känner er peppade för? Jag är ju jävligt sugen på, nu svor jag, förlåt. <laughs> det är helt <laughs> <Så, laughs> okej. jag är lite trött idag. Men, nej, men jag är jättesugen på Dead Space 2 faktiskt, jag är en skräckfanatiker och jag tycker ändå att de är, de är lite, det är lite skön stämning, de är inte så här superläskiga. Men jag gillar ändå stämningen i Dead Space 1 så att tvåan tror jag kommer bli awesome. Vänta nu, tyckte du inte att Dead Space 1 var läskigt? Nej, <hör> jag alltså, var inte så här att lite bredvid. Läskigt, Silent Hill läskigt liksom. Alltså, jag skulle aldrig klara av att spela sådant till. Men jag satt blev alltså bredvid min sambo när han spelade och spelade typ korta sektioner själv. För att jag, alltså mitt hjärta, det fixar inte sånt alltså. Hey, vad roligt att höra mm. ändå. <laughs> <laughs> ja. Men, men okej. Okay, uh. eh, mer spel som du känner i Puppet för? Mm. Eller något som inte ja, finns på listan kanske? Ja, som inte finns på listan som jag hoppas kommer i år. Men folk brukar bara skratta åt mig. Men det är ju The Old Republic. Oh, ja, Wars, jag jag Gud, jag har nästan glömt bort det i spelet Det pratas inte om det ja, längre, men jag tror det att Det släpptes lite trailers som inte såg så här superlovande ut Man såg att, så uh. oh, oj, de har inte gjort så mycket nytt Jag tror att de behöver prata mer om hur de har gjort världen liksom, eh, mm. Alltså det är ju Bioware som gör det Så att man förväntar sig verkligen eh, att eh, dialogen ska vara Som de kan göra dialog Mm. Eh, mm. Att det är det som ska verkligen så här. Att historien ska vara mer drivande än liksom, Det är ju det som jag hoppas. Så att, eh. alltså, plus att Knights of the Old Republic var ju sjukt bra spel. Vilket innebär att eh, Alltså jag, jag har ju varit superpack på det här sedan du utannonserade. Så jag kan inte förstå hur jag har glömt bort det överhuvudtaget. Men eh, <laughs> det har jag helt rätt i. Men, Och, men jag vet inte riktigt om det kommer i år eller vad som händer. Eller? Nej, jag, jag har inte sett tillbaka. något datum för Men det Men det är ju flera av de här spelen som inte riktigt Nej. är eh, säkra Last Guardian är ju inte riktigt säkert Och Mass Effect 3 har de väl heller inte riktigt, riktigt eh, utannonserat eh, Diablo 3 heller Men eh, vi kan väl hoppas, det är ett E3 framöver Så att, eh, vi kan väl hoppas bli lite release datum där kanske Absolut mm. Mm. Monica, är det några spel som eh, lockar? Eh, jag är ju jättesugen på Diablo 3 Mm. Det har man ju också hunnit peppa länge för att få spela. Jag tycker det är så här jobbigt när de utannonserar så himla långt i förväg men liksom ska sitta så åh oh, nu ska jag sitta och vänta i två år liksom. ja. Vad som inte finns med här på listan det är ju Gears of War 3. Ja. som Just jag det. var så himla de till hösten va. Ja, mm. precis. Ja. Så att, det skulle väl komma liksom de skulle väl sätta någon grupp på att börja testa spelet redan nu, tror jag. Alltså, det vore Ja, okay. uh, Så att man hoppas ju att det ska göra att det blir lite bättre online och sådär, än vad två var. Jag mm. undrar nu om man hade kunnat sign upp för någon beta- eller någonting som man har missat. Det var ju... Precis, jag får se. Jag brukar inte vara så här betatokig, men just Diablo 3 skulle man ju kunna. Ja, man skulle kunna göra mitt mycket för att få spela den betan. <laughs> Oj, oh, ja, det är nog inte ensamma, kan okay, jag säga. Mm. Jag kan säga det är en av anledningarna till att vi skulle kunna tänka oss att investera i en ny speldator här hemma. Diablo 3. Ja. Ja, Diablo 3 var ju en av anledningarna till varför jag lade ut en 16 000 på att köpa en ny PC. Ja. Nej, det, jag kände verkligen så att jag måste ha en redig PC innan Diablo 3 kommer. Så. Mm, mm. Ja, ja. ja. Själv är jag super, super, super peppad på Mass Effect 3. Men det är väl om det är någon som läser min blogg som lyssnar på det här så är det nog ingen som har missat det. Jag, jag tror faktiskt det är seriöst årtiondets, om inte ännu mera bästa spelserie. Alltså jag är död förälskad i, i Mass Effect 3. Men eh, överhuvudtaget så det är det ganska mycket uppföljare på den här listan. Vad tycker ni att det är en, lite så här signifikant för, för hur året kommer att se ut tror ni? Eller... Kommer vi få se några nya spel också? Det, det tror jag absolut att vi kommer att få. Men å andra sidan brukar man inte ha så himla bra koll på dem förrän de väl dyker upp mm. i butikerna nästan. Alltså uppföljare vet man ju ungefär kanske vad man kan vänta sig. Det är mycket lättare att bilda sig en uppfattning långt innan. Men sen kommer det säkert att dyka upp spel som till exempel Singularity som dök upp förra året som bara kom från ingenstans och var helt fantastiskt. Mm. Och det, liksom, det upptäckte man när det kom ut i butikerna. Och då bara, shit, varför är det ingen som har talat om att det här spelet finns? Så ja, jag tror precis. att vi kommer nog starta på en hel del bra spel som bara inte har fått den mediala uppmärksamheten som de här uppföljarna lättare snor åt sig. Mm, precis. Ja, eh, vi ska ta lite kommentarer då. För vi har ju fått lite nya lyssnare också. Eh, vilket är alltid lika trevligt. Ja, det är eh, trevligt att det verkar hitta hit lite folk ifrån ja, den tycken Ja, dessutom. Eh, och här är vi en kille som heter, eller en tjej, som heter Jokson. Eh, så skriver, hej jag snubblade över er podcast för några dagar sedan och har lyssnat igenom alla program ni gjort hittills och jag gillar er skarpt. Kul idé med en så stor crew. Man får ständigt nya infallsvinklar och vittskilda åsikter. Eh, och så berättar han att han är gammal spelpodcastknarkare och... Eh, något som många amerikanska lider av är unken grabbighet, skriver han flams och bröl som kan ge dem ett hårdhudade utslag, så där erbjuder ni ett välkommet substitut. Det är jättekul att höra, för att det är ju ändå, vissa har ju också ifrågasatt varför vi bara är tjejer som driver podcasten och det är väl lite så också att det kanske är kul med liksom en annan synviken. så sen så stänger vi ju inte ute grabbar ska vi ju liksom Eh, påpeka igen, utan vi har ju haft manliga gäster, så att det är ju inget, inget feministiskt eh, projekt mm. på det viset. Man säger. Nej, Precis. men det är ju med att eh. vi, vi är i en tjejer som, som, eh, som gillar varandra och gillar spel. Kan man Precis. Väl säga. Egentligen. Mm. Precis. Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att han just eh, påpekar det här med att, att, det, att det är nya infallsvinklar och skilda åsikter. För det är verkligen det som mm. vi har tänkt med att vi är så många. För då kan man alltid välja absolut rätt personer till varje avsnitt. För vi besitter ju sån enorm kompetens tillsammans och har ju mm. sån himla bra spelkoll eh, kollektivt. Så att för varje avsnitt om man kör några specialer eller sådär, då kan man alltid hitta den som tillför mest. Och det tycker jag det är så himla bra. Det mm. jag den får säga den... det. <laughs> Lite så här äh... mjukt. <laughs> det vi inte kan göra, det är ju liksom som det är nu, och lova exakta datum som avsnitten kommer just eftersom vi är så många då, som Precis. håller i dem. Så att eh, så det, så är... det är väl ingen direkt nackdel ändå kan jag tycka. Då eh, hinner folk eh, längta lite efter programmen. Jag <laughs> ja, tror det är bra. ja Jag tänkte bara säga nej. att vi har fått ännu mer <laughs> kommentarer och det ser himla roligt. Vi har fått jättemycket kommentarer och vill ni läsa alla så kan ni gå in på vår hemsida gonggaming.se ja En grej kan vi ta upp det är en tjej som heter Ellen som, som också skriver grymt inspirerade podcast jag är en typisk tv-spelsmänniska men skulle vilja ta mig an någon form av online-rollspel med fantasytema. tema och så undrar hon om det finns något bra förslag åt en nybörjare Mm. Och där hade vi Linda som är en av gaming-crews som svarade henne och rekommenderade bland annat Lord of the Rings eh, som nu är gratis va? Om ja, inte, free to mig. Mm. Eh, vilket är jättegrymt så det är bara att ladda ner och testa. Och annars så rekommenderar hon också EverQuest 2. Eh, World of Warcraft nämner hon också. Eh, tänk på fråga snabbt om ni har några tips om det finns fler som är sugna på att ge sig in i online-spels... Eh, delen av spelvärlden men inte riktigt vet vad de ska. Ja, jag tänkte säga Lord of Rings online om man nu ska gå på fantasy temat för det är, mm. jag har också lirat en del och det är ju väldigt charmigt och mysigt och det är verkligen det är verkligen eh, Sagan om ringen känslan så att mm. det jag. men annars så jag måste nog säga World of Warcraft för det är väldigt användarvänligt även om man är nybörjare och alltså jag älskar ju just att spela början på World of Warcraft där har jag spelat hur många gånger som helst har jag startat nya karaktärer just för att jag gillar de här första 20-levlarna för att de, det händer så himla mycket och det finns mycket att utforska och sådär. Så mm. Och det, det, det är ändå ganska snällt att komma in i tycker jag. Så att, eh, om det man tar... är är ju att... Oj, jag har dig. Ja. Det, fortsätter. Nej, det, är, det är Om man törs, liksom, det, det är ju ganska beroende från kalend och spela online kanske ibland. Så... Mm. <laughs> Eh, jo, men det, det är ju väldigt billigt också. Det kostar ju bara 50 kronor den här första delen om man nu bara vill prova. Sen så, så finns ju sådana här trial-versioner också, alltså trial-koder så att man bara kan testa lite grann. Precis, om man är alltså, nyfiken på online-spel och så, men känner att eh, man, jag kanske inte vill börja betala i månaden varje gång som, eller om jag liksom bara vill testa ett nytt spel. Så de flesta online-spelen har faktiskt här, just två veckors trial där man kan testa. Eh, och det är inte säkert att de har det hela tiden Men man kan eh, kolla upp dem då och då Och det brukar liksom komma sådana här erbjudanden eh, Så det är ett bra tips om man känner att man vill testa Men eh, inte vill lägga pengar på det så att säga Och mm. vill man inte lägga pengar alls i månaden Så kan man ju också testa Guild Wars Nu eh, är ju inte Guild Wars liksom ett renodlat eh, MMO Eller ett online-spel så Men... Eh, det är ju ändå, man träffar folk i städerna vad jag förstår, och gör liksom uppdrag på egen hand. Men fördelen med Guild Wars är ju att det är helt gratis. i Inte själva spelet, men man betalar ingenting i månadsavgift. Så att det är också ett spel man kan kolla upp om man inte vill betala pengar. Till exempel. Mm. Mm. Bra. Bra, bra där. Då hoppar vi raskt, raskt från online-spel och in till rörliga spel. Och Just. pratar lite knäckt Kommer ni ihåg när det släpptes? Var det i november eller december? Jag kommer inte ihåg. Det eller var det var... senare? Var det inte i december ändå? Det ja. var där omkring precis innan jul. Och det var ju ja, ganska var. smarta jo, Microsoft det var, det var början där. <skratt> eller, för jag, jag köpte det och sen så blev jag... Jag tror att det blev sjuk. Och så liksom, jag var så dålig att jag inte kunde ställa mig framför, <skratt> <skratt> framför tvn. Så att jag, hade, jag köpte en Kinect som bara låg oöppackad och tittade på mig. i typ. En och en halv vecka. Ruskigt dåligt timing. Jag har ja. för att jag köpte min precis innan, innan julafton också. Jag tror att eh, Kinekten var nog en eh, ganska vanlig julklapp under många granar i år kan jag 10 mm. november var det. 10 november. Det var ja. i början av i mitten av november ska man säga nästan. Mm. Mm. Då har den funnits ett ganska bra tag nu ändå. Då. Mm. Men eh, alltså, det har ju gått superbra Eh, om man för, eh, tror i Microsoft i alla fall För de förväntade sig att sälja 5 miljoner på två månader Och sålde 8 miljoner Och det får man väl eh, nästan kalla för en eh, succé Det tycker va, jag Men... Vad va, va, va tror ni det beror på att den har sålt så pass himla bra För det var ganska många som var väldigt skeptiska i början då. Jag tror att det är samma människor som, eh, som har köpt Wii Lite, så här, lite småbarnsfamiljer och ja, men väldigt blandat liksom. jag tror att, att uh, knäckten når ju verkligen alla mm. och mm. Ja, jag tror att det, det är partyvibben party liksom, den här sällskapsspelandet jag tror att det är det som går hem hos folk Mm, ja, men, sällskapsspelandet blir ju bara mer och mer populärt och det är, jag tycker det är så kul att det är fler familjer som, som inser att de kan spela liksom tillsammans med sina barn och att det är någonting som man kan göra hela familjen och jag, som du säger, jag tror det kan vara mycket småbarnsfamiljer som, som har investerat i det här och känner liksom att det här är en grej vi kan göra tillsammans Ja, jag, jag måste ju med att jag, jag har ju fått min mamma att spela Kinect och det är ju en, en, en, alltså det är inte lätt för min mamma, hon blir, så, hon blir lite så stressad så fort man ska trycka på knappar och hålla på, ja men det är inte mm. alls hennes grej, så trots att både jag och mina syskon spelar super mycket så så har vi inte fått med mamma. Pappa kan spela Tetris liksom, i alla fall. Men, men mamma spelar inte alls. Men vi fick henne spela Dance Central faktiskt. Och det var, det var fantastiskt att se min mamma stå där och göra de här poker face movesen. Liksom. Gick det bra då? Ja, sådär. Ja. <laughs> det var det spelade i alla fall och det tyckte jag var viktigast. Det är det viktigaste. Men Monica har du testat eh, Connect? Eh, jo jag har testat det det är ju mest den central som jag faktiskt testat men mina barn har ju en sån här hemma hos sin pappa också som de spelar väldigt mycket på och de älskar ju det, just det här att eh, man får röra på sig när, när man spelar eh, de liksom hoppar och skuttar och allt möjligt och det är inte alltid de gör som de ska göra men <laughs> eh, det spelar som inte så stor roll för att eh, det är som ganska förlåtande spelet också Mm. eller de spelar det här Kinect uh, Adventures, vissa är det det som följer med ja, oh, när man precis. köper ja, uh, precis Så att, uh, alltså det jag tänkte på sådana här lite enklare Kinect-spel som till exempel Kinect uh, Adventures uh, Connectimals också, de har ju inte fått så här jättebra betyg i, i recensionerna men är det helt enkelt för att vi, vi vuxna kanske inte riktigt förstår det roliga i att uh, hoppa på, på båtar för jag menar, det, det låter som att dina barn jag tycker att det är ja. rätt kul. Alltså jag tror det, men vanliga barnspel och sånt får väl inte heller så är det jättebra betyg om man kollar mm. på recensioner i tidningar och sådär. Så att, mm. eh, ja, det är som, ja, barnen kanske inte mm. men... får säga så mycket om det. <laughs> men, men funkar det bra? Alltså, för det har jag också tänkt på, att alltså, när man ställer in det efter efter barnet mm. kan läsa av deras kroppar för det är ju ganska viktigt för att det ska funka ja alltså eh, man behöver ju liksom bara kliva ut ur synvinkel, ur knäcken liksom, och så kliver barnet in och så ställs det om liksom, mm. av sig självt och eh, även fast den, eh, mina barn då är fyra och sex år så alltså, de är ju inte gamla men de förstår ju ändå som det där liksom, de ser ju när knäcken inte kan läsa av den och kliver de som liksom ut och kliver in igen helt själva mm. liksom, utan att man ser till dem och sådär så att eh, Yeah. Jag, tror att, jag tror att kids fattar mycket mer än vad man faktiskt ser dem cred för. De hajar ju så jäkla snabbt hur man spelar. Det ser mm. man, jag tycker man ser på många småbarnsföräldrar som, eller, som, har, som har iPad att, och, och iPhone att alltså det, det går ganska snabbt om ungarna väl får börja liksom leka med iPhone tills de fattar hur man spelar. Mm. Mm. Jag kan bara hålla med där för att jag, alltså Min dotter är ju ett år Och ett par veckor Och jag har ju laddat ner lite spel Till henne eller underhållningsgrejer Mest bara för att när hon blir på dåligt humör Så är det ett väldigt bra sätt att få henne glad igen Men mm. jag måste hålla med om att hon fattar O alltså väldigt snabbt att hon ska liksom trycka på skärmen och i princip vart hon ska trycka även om precisionen inte är så jättebra eh, det finns ett spel där man ska mata en gris med äpplen och trycker man på äpplet så matar man grisen, och hon fattar liksom det eh, så jag, jag, jag hon, tror det Hon är, är strax över ett år, eller hur? Ja, precis mm. Så att det är, de, de barnen som växer upp nu, de, kommer ju, de växer ju verkligen upp i den här världen som vi andra liksom har blivit lite infasade i. Och det är, det är rätt häftigt att se faktiskt. Så när vi sitter där och ska läsa böcker för dem, då kommer de att trycka på sliden ja. till nästa sida. Och... Precis, de bara, men vad är det här morsan, gammal? Gud vad omedent. Precis. Ja. Ja. Mm. Ja, men vad, vad tycker du, Angelica? Då? Du har också testat Kinect. Vad, mm. är, vad är dina intryck av? Jag är, jag är imponerad av Kinect, men inte så himla imponerad av spelen än så länge. För mig så finns det inte super mycket att spela på det sättet som jag spelar tv-spel. Eh, du vet lite ned. Alltså något som man blir engagerad av. Det är, det är jätteroliga partygrejer liksom och, och den Central är helt fantastiskt roligt, men, men jag, jag, det fyller ju inte ett fullt spelbehov hos mig. Jag, jag måste ju spela mina rollspel och skjutspel och allt det här. Liksom. Och, eh, de här spelen där jag faktiskt känner att jag har lite precision och kontroll på vad jag gör. För oftast, i många spel så tycker jag att det känns väldigt oprecist och lite flamsigt och viftigt. Och det kan jag tröttna lite på. Men, eh, annars så är jag faktiskt, jag är imponerad av hur bra Kinect kan funka eh, och jag ser fram emot att prova fler spel eh, och jag hoppas att det kommer spel som även vågar testa lite andra grejer än de här klassiska partytricken mm. Det, det märks ju ganska mycket tycker jag alltså att det beror väldigt mycket på i ifall spelet Funkar det Kinect eller inte ifall man liksom har lyckats eh, använda Kinecten så som, som den ska användas. För att, eh, ett exempel är ju just den central som jag tycker funkar riktigt riktigt riktigt bra. Mm. Eh, där man liksom aldrig känner att man riktigt, att man till exempel tappar kontakten eller inte att rörelserna liksom inte registreras. Eh, vilket man kan kanske känna i, i andra spel. Kinectimals har till exempel lite problem om man ska... man ska, ska ut att man till exempel ska göra trick med, med ett litet kattdjur eller att man ska klappa det kattdjuret. Och, och just det här att klappa kattdjuret är till exempel är jättesvårt att vrida liksom händerna rätt. och Så, där. så att, eh, det beror nog väldigt mycket på som sagt, hur, hur bra utvecklarna har, har använt tekniken. Jo, men, så är det säkert. Det tror jag. <gör> men, men jag håller också med att det, jag är ändå liksom imponerad över Potentialen i knäckt. Verkligen. Mm. Alltså när ni säger potentialen och liksom att ni vill ha andra slags spel. Vad tänker ni då? Liksom? En sociala partyspel och sånt. Vad tror ni man kan använda Kinecten till egentligen? Jag tänker väl lite så här flumspel jag på att säga. Men tänk om det kom typ ett flower till Alltså, mm. Alltså spel som är mer som en upplevelse kanske. Eller att de bara har vågat tänka lite utanför lådan. Där kan jag tycka att move... Playstation Move som, som är mer som den är mer som Wii, man har en liten grej som man, och så har man en kamera och så, så känner den av vad man har någonstans den är mycket, mycket mer precis än en Wii-kontroll men det är fortfarande ungefär en Wii-kontroll mm. och där tycker jag ändå att det, där, det är sant. Ja, där finns det ändå intress alltså mycket intressantare spel där finns mm. det till exempel Echo Chrome 2 där man använder den som en ficklampa och ska bilda skuggor på skärmen eh, för mm. att lösa pussel och sen finns det till exempel beach-sketcher där man, eh, man ritar på skärmen och skapar musik genom att rita. Så att det skapas mm. olika toner när man ritar. Liksom. Eh, man har, det, liksom, det finns andra typer av spel tycker jag till Playstation Move. Eh, mm. Även om liksom, det inte... Alltså det finns inget dance-central <laughs> tyvärr. Men, men där kan jag tycka att, man, att, att det finns liksom en, en större variation. Och den saknar jag mm. lite när det gäller Kinect. Jag skulle gärna se att man vågade göra lite andra saker än bara att mm. här partyspelen. Alltså tanken är spännande. Jag tänker på det här spelet You Draw, eller vad det heter, som Parvision släpper senare i vår. Och det är ju till där man bland annat ska, eller man ska använda sig av en ritplatta för att rita sina egna uppdrag och utmaningar, om jag har förstått saker rätt. Mm. Och det är ju typiskt en sån grej som kanske skulle funka på Kinect. Att man ritar i luften eller som du säger liksom använder just rörelserna till att skapa saker på skärmen men eh, frågan är ju det kommer ju verkligen att, att visa sig hur pass bra tekniken är om man börjar utveckla sådana spel för att det är kanske det som är problemet att då måste det vara väldigt, väldigt precis, eh, precis eh, teknik och frågan är ifall Kinecten har den positionen <laughs> tycker du och spelar den, egentligen. Nej, men min katt Bob attackerade micken just <laughs> Ja, uh, uh, nej men Kinecten uh, är ju ganska nya nu och uh, vi får väl hoppas att uh, jag kan väl gissa kanske att E3 kommer att innehålla en, uh, en hel del nya spännande titlar Det vore kul mm. att se om de har lyckats tänka utanför så måste, jag, jag måste boxen. tillägga också att även om, om utvecklarna inte har tänkt så himla häftigt när det gäller Kinect så har ju användarna gjort det för det finns ju en hel ja. uppsjö med videos online där man kan kolla folk som har hackat Kinect mm. och använder tekniken till att göra helt fantastiska saker. Eh, bland annat så är det någon som har gjort så att man kan kontrollera World of Warcraft med Kinect. Eh, vad har vi sett mer? Att man kan spela Super Mario med Super Kinect. Mario. Eh, och någon som gör så här skuggfigurer. Ja, men folk gör så himla fiffiga grejer. Så att mm. Jag, mm. Ja, jag hoppas att utvecklarna kikar lite på det där och kommer på något fiffigt. Mm. Och jag hoppas att Microsoft inte försöker att liksom hindra, alltså för, för nu har ju folk liksom hackat den, det är ju förmodligen inte helt lagligt egentligen om man skulle fråga Microsoft. Men samtidigt så visar ju det potentialen som sagt i tekniken och det kan komma nyheter ur det. Så jag hoppas att Microsoft inte går in och försöker stoppa det här, mm, utan att man låter användarna få leka lite med Ja, det fanns ja. ju någon, jag såg ju någon länk Nu vet jag inte vad det var för någonting Men att liksom den läste av kroppen Och så fick man se sig själv som en avatar På, mm -hmm. på liksom ett avatarmöte med andra då Som också sitter där ja, Okej, okay. kul, man Har kan ju tänka sig Nej, men jag, min tanke går direkt till liksom, såhär, Framtida konferenssamtal ah, Liksom i, var lite... i arbetssituationer Ja, ah, häftigt mm. Uh, och då kom ju frågan upp liksom, Hur lång tid tar det innan de börjar använda det där Till att typ göra porrspel Och en massa här grejer Men jag såg alltså, så ja. eh, att man hade gjort Att man skulle ta en kvinna på Ja. Och Connect. jag tror att det var en, en liten mjuk version Av vad spelet verkligen skulle innehålla För att alltså, vad jag förstår så är det Ett företag som gör sexspel Som ville då utnyttja Connectens Kinecten eh, ja, till att göra Ett eh, sex kinect Mm. där man då inte ska ha sex med andra folk i videoschatten utan där man då som sagt i tiden kan ha sexuella upplevelser med digitala personer men det sa ju Microsoft nej, nej, nej, nej till precis, som har inte gått ut sagt, sagt totalt nej till det alltså det finns ju både eh, bra och kanske lite mindre bra möjligheter för, <laughs> för connecten om man säger så men hur funkar det som träningsredskap eh, tycker du? Du ja men har precis tagit i anträningen lite liksom. grann. Jag tänkte att jag skulle hård utvärdera det nu eh, under våren. För att jag, jag måste ju ändå erkänna att jag tycker att den här träningstrenden som, liksom, som började med att vi kom och liksom vi brädan och sådär eh, och att den nu har spridit sig eh, på, jag tror det finns träningsspel till Move också och, till Connecten då. Och jag ser ju väldigt stor potential i träning till Connecten för att jag känner ju så här att när jag vill stå och träna så vill inte jag hålla en massa kontroller. Och jag har ju redan tränat, eller testat träningsspel till vi till exempel. Och det är, det är liksom lite böket man ska hålla, man ska tänka på att hålla de där kontrollerna och de är mest i vägen. Men för Connecten så är man ju liksom då är det ju bara jag, min kropp och en bild på tvn som jag ska efterfölja. Så att jag har ju testat lite Eosports Aktiv 2 eh, som är verkligen liksom ett fokuserat träningsspel. Det är, vi snackar armhävningar och sit-ups och push-ups och eh, allt vad man nu ska göra. Och eh, man har en mätare som mäter pulsen och sådär. Mm. Eh, och första intrycket av det är väl lite snabbt att det, det funkar helt okej okay, men det kräver väldigt mycket utrymme känns det som. Alltså jag tycker ändå att jag har ganska stort vardagsrum men när jag ska sitta ner på golvet och göra sit-ups så klagar den hela tiden på att jag är för nära tvn. Och jag äh... tror inte ens att jag kommer kunna, jag har också skaffat det, men jag tror inte ens att jag kommer kunna spela det för att det kommer inte finnas utrymme. Mm. Uh, nej, alltså det kräver, ja. Och det är ju lite så med träningsspelarna Så att det, det kräver ju för jag menar Tänker man sig att man står i en träningssal Man hoppar och studsar och flyger runt ganska mycket Så att det, det kräver eh, rätt mycket utrymme faktiskt. Och tålgåliga grannar två... på varningen under Kanske <laughs> Så Ja precis Jag, vill säga, jag tränar inte när dottern sover heller För det är himla dunkande i golvet. Mm. Eh, är det man, två eller tre meter liksom, Som man behöver till knäckten Vi säger det tre meters Ja jag, jag tror de brukar säga Fast jag, jag men, har kanske, du vet, en, en och en halv, alltså två max, för att jag har ganska litet. Men det funkar när man kör Dance Central, det är lite på gränsen, mm. man får stå in till nära soffan. Men det fungerar i alla fall. Men det kan vara väldigt, väldigt beroende på vilka spel det är. Mm. Just Dance Central, som du säger, behöver inte alls lika mycket utrymme, det märker man jättetydligt. Medan just eh, Esports Active då behöver jättemycket utrymme, så att... Det där skiljer sig nog ganska mycket. Så det ska man nog kolla på. för Ett tips att om man vill köpa mm. en Kinect så ska man kolla hur stort utrymme man har. Och vilka typer av spel man har tänkt att spela. Men mm. det här med träningsspel. Alltså jag, jag har gjort en jag har utmanat mig själv nu på bloggen. så här I efterhand så vet jag inte hur smart det var. För nu måste jag ju verkligen <laughs> träna de här passen i veckan. För annars så kommer jag ju få skämmas inför alla mina läsare. Men jag tänkte hårt testa E Aktiv och Dance Central För jag tänkte att det känns som ganska bra kombination där Med ett träningsspel som fokuserar på styrka Och ett som egentligen inte är träningsspel Men dans funkar ju bra som träning Och använda det som motion mm. äh... ja, Man blir ju faktiskt ganska trött Om man gör rörelserna fullt ut När man kör Dance Central Man orkar ju inte köra ja. många låtar på raken Det gör man inte Mm. Eller Nej, det kanske bara jag som har synd kondition. Nej, <laughs> jag också. Shit. Jag säga, det längsta jag har kört är typ 45 minuter och då är man ganska alltså, Man är trött. Efter. Mm. Speciellt om man kör på hard eller någonting sånt. Det är ju som liksom himla fart i rörelserna. Kör på, man på blir... Ja, på vissa låtar. Oj, oj, oj. grymt. Så långt har jag kommit. <laughs> jag, jag har med. låst upp alla på IC och hälften på medium men sen så kan man ju köra så här, utmaningar då kan man ju köra hard direkt. Och... Okej. Okay. Mm. Ja, nej men äh, vad, vad, vad tror ni? Kommer jag kommer att jag orka två månader? Jag börjar fundera på det själv. Men det jo, måste jag väl. Ja. Absolut, om du det går in för det. Liksom. Ja. Men <laughs> du, du hade väl ett mål, var det inte så också? Ja, alltså Nej. saken är den att jag ska gifta mig i juni. Och det är nästan så här obligatoriskt att typ, så här, ha lite hets, äh, träning inför <laughs> sitt bröllop. Så att, äh, mitt mål är väl att, att ta till mig lite. Visste du så att du har köpt en klänning redan? Ja, jag har gjort det. Och fast grejen är den passar liksom perfekt nu så jag får inte gå ah, okay. ner så mycket. Ah, okay. Utan jag ska mer det liksom det bara här här... att här. Du måste komma i någon klänning liksom. Nej, precis. Utan jag ska mer så här tajta till kroppen. Jag måste känna mig mig fräsch på bröllopet. Lite, lite biffig Ja, precis. <laughs> bifig vill jag inte känna mig. <laughs> <laughs> uh, uh, men nej, men, det är Nej, Roligt att höra ändå att du, att du vågar sätta dem på prov och verkligen mm. håltesta. Ja, men det som jag tror jag kommer att upptäcka efter ett tag är ju liksom det här, tycker man att det är kul i längden? För att alltså jag kan alltid, jag, jag tycker alltid att spel är roliga när jag börjar spela dem. Liksom den, den första timmen alltid, alltså det är nytt, det är spännande. Man sitter och kollar så åh gud vad är det är här och hur funkar det? Och det är liksom likadant med, med träningsspelen. Och, jag känner att om jag ska träna så måste jag tycka att det är jättekul, annars hittar jag det. Om jag inte är liksom peppad på att träna, om jag känner att jag ska gå till gymmet bara för att lyfta vikter och tycker det är jättetråkigt, då gör jag inte jag det. Och tanken med de här träningsspelen är ju att det ska bli roligare att träna för att det är ett spel och det ska vara lätt att göra så här hemma. Det är väl det som, eh, som jag kommer att testa mest. För att tränar man så, så, så tränar man. liksom det är att Träningsspel det kommer ju att ge resultat om man använder det. Frågan är om man kommer att använda det. Det är väl det som kommer att utvisas mest kan jag tänka. Mm. Jag gjorde ju en sån där grej på Xbox-flickan eh, för, för väldigt länge sedan. Eh, mm. När EA Sports Active 1 kom. Då körde jag. Jag videobloggen upp några videobloggar när, eh, när jag körde och, och lite så här... Ja satt upp mål och så här att ja ah, men jag ska köra den här träningen de här veckorna och när jag gjort det då ska jag belöna mig själv med att köpa ett ljudsystem till min tv eh, blev det om, något ljudsystem? om jag säger så här ljudsystemet till min tv just nu, det är ett par högtalare som kommer från en cd-spelare som jag fick när jag var kanske 14 så att eh, det liksom gick så ja mm. mm. Nej, men det är väl det som är risken. Liksom. Att man, man tycker inte att det är så himla kul efter ett tag i alla fall. Så att Nej, det ska bli spännande att se. Men jag tror ändå att potentialen är väldigt stor med just träningsspel. Det finns en jättestor marknad för det. Och tekniken blir bara bättre och bättre. Och det är faktiskt ett smidigt sätt för om man känner att man inte har tid att komma iväg till gymmet. Eller man tycker det är jobbigt. Eller att, man, att det är pinsamt kan vissa tycka. Eller bara att det är dyrt. Så är det faktiskt ett bra träningsalternativ. Det är ju, ju inget nytt förut så körde kör de liksom pass på tvn. Det är bara att man har, mm. man har liksom förändrat det till, till någonting mm. som ändå känns lite mer lite spännande. Mm. Ja. Nej men hörni, ska vi ta en paus och återkomma med lite spelintryck? Ja, så det kan vi. just lyssnar vi på lite musik. Och, och eh, vi ska väl alldeles strax gå in på eh, vad vi har spelat för någonting, köra lite spelintryck. Eh, men först så eh, tänkte jag att vi bara kunde nämna eh, det här med att eh, Gone blev eh, omnämnt i Dagens Nyheter för eh, några dagar sedan. Eh, jättekul tycker jag att det är någon som eh, har uppmärksammat eh, podcasten i, eh, i lite seriösare finpressmedia om man får lov att kalla det så. Mm -hmm. Ja, de körde ju, det var ju en liten miniserie de hade här med en artikel varje dag, tre dagar på raken Precis Om, om spelbrudar egentligen då, som de kallar dem mm. Och vi, vi alla tre var ju intervjuade i den första artikeln där vi fick möjligheten att, att pusha lite extra för att i om och det känns jättekul tycker jag Speciellt ifall det är folk som då har hittat hit idag Hej, hej. Tack för att ni har läst artikeln. Eh, ja, men... Kul satsning av det. måste också att det är ju inte bara vi tre utan Nej. vi är ju över tio stycken som Precis. sysslar med den här podcasten. Och det kanske Så kunde det... ha fått komma fram lite mer i artikeln ja. kan jag tycka. För jag tror vi nämnde det alla tre att vi är ett ganska stort gäng faktiskt mm. som håller på med den här podcasten. Och sen måste vi säga ja. också att vi är intresserade av om det är fler tjejer som vill vara med i något avsnitt. Så kan de Precis. ju höjta till. Och Mm, Om den här grabbar som känner att de har något Speciellt att komma med Så tar vi jättegärna en gäster mm, och sådär Precis, också. precis för som, som vi sa i början så Är ju inte den här en, en podcast Som utesluter killar Utan vi, vi startar ju den Bara för att vi var ett gäng tjejer Som, som ville starta en podcast Och ja, precis, tyckte att det var ett bra tillfälle Att liksom lyfta fram duktiga tjejer mm. Inom precis. spelvärlden Mm. Ja, Nej, men, jag har ett nätverk. Lite. Har ni inte läst den artikeln och har ni inte läst de andra två artiklarna som också är jätteintressanta där man pratar med Åsa Ros som är spelutvecklare och så pratar man med Susanne Möller och Tove Bengtsson heter man mm. eh, som är Spel spelskribenter, speljournalister precis. Ja. Eh, finns på DN-insidan. Vi, kan länka, vi vår kan länka från sida mm. Jättebra. Eh, ska vi gå in på spelintrycken då? Är det någon som känner sig månad att börja? Jag vill börja. Jag vill så hemla, hemla gärna prata om det jag spelat. Ah. Jag har jag ju spelat PSP. Jag älskar min PSP för övrigt. Alltså, jag kan inte säga att jag har spelat tok, tok mycket på det. Men det går lite i perioder. Ibland hittar jag några spel som jag tycker är helt fantastiskt. Mm. Typ som Patapon som är ett av mina favoritspel. Som är helt underbart. Men det är inte det jag spelat den här veckan. Jag har nämligen spelat No, no Heroes Allowed. No. Inte att blanda ihop med No Heroes... Eller vad heter det? No More Heroes. Men uh, till Wii, det är ett helt annat spel. Mm. Det här är en del av uh, Batman-serien som inte får heta Batman för att Batman var lite för likt Batman. Men Batman är i alla fall en, en, en vad ska man säga, en skärmig onding med siktet inställt på världshäravälde. Uh, så ska man hjälpa honom med det och det är... Uh, Åh uh, oh gud jag vet inte vad jag ska kalla det är lite typ en uh, Tower Defense uh, fsh, uh, Jag vet inte Jag vet inte riktigt vad det här är för <laughs> Det är någon form av strategi Realtidsstrategi uh, Så här är det uh, de, Det finns goda hjältar som ska fånga Den här badman och du ska bygga Grottor för att skydda honom och okay. Allting utspelar sig i en 2 d vy och det är super, super skärmig pixelgrafik. och Det är liksom fyrkantiga block som man hackar framgångar igenom. och sen så ska man gömma undan bärman någonstans längst in i den här grottan. Och så kommer det hjältar som går i grottan och letar. Och, och så ska de då inte hitta honom. Eh, och till sin hjälp för att hindra dem att nå fram så har man eh, monster som föds ur de här blocken. Eh, och, och det bildas liksom ett helt ekosystem i den här grottan. För att eh, det finns näring i de här blocken och så finns det svaga monster som förflyttar den här näringen och samlar ihop den på klumpställen. Och sen så finns det då lite större monster som äter de lite mindre monsterna. så finns det ännu större monster som äter de lite mindre monsterna. Och så finns det monster som lever i vatten. Och, ja. det, blir, det blir verkligen ett ekosystem som är jätte, svårt att få till bra. För att det måste ju verkligen vara en perfekt balans i ekosystemet. Det vet ju alla som har... Läst naturkunskap i skolan. Mm, mm. Så att det, här är, det här är verkligen superspännande att försöka få till. Och så kan man, de kan liksom muteras om de blir stressade, och de kan föröka sig och lägger ägg. Det är så, det är så roligt. Men det är så otroligt svårt. Det är, det är så oj, det är jättesvårt. Och då spelar jag på en slå som heter med så det finns det en som heter Grit och en som heter Noob. och jag säger jag tänker inte spela på en svårighetsgrad som heter Noob. inte en chans så jag sitter och Argy och svär högt och voldsamt och dör liksom. det kan, jag, jag har säkert spelat där tio timmar liksom, på barnen där hur jag nu har jag hittat den tiden det vet jag inte men <laughs> Det är bärbart, det är bra. Men... Det finns liksom 19 träningsuppdrag att gå igenom. Så att det, det, är, det finns ett väldigt djup i spelet och mycket, mycket att lära sig. Och det tar tid att lära sig. Men när man väl kan det, då är det verkligen skitkul. Det är men... kul på vägen dit också, men man blir ganska arg. Är det ett nytt spel? Eller... Ja, det är, det är helt nysläpp. nytt. Det, är, mm. det finns liksom att köpa via Playstation Network så att man kan tanka ner och lägga in på sin PSP. Mm. Så att jag, man fixar via PS3 och tankar in det på PSPN. Skitsmidigt. Kostar väl en hunka ungefär? Tror jag. Mm. mm. Var, hur hittar du det? Du det? Eller... <kör> ja, jag, jag fick det fick ett pressmeddelande så var jag ah. såg, shit, det här måste jag kolla in. Okej. Okay. Ah, det låter spännande. Tower Defense alltså, jag har aldrig riktigt var min grej, varit min grej. Det varit min grej. Det är kanske olika så, så att Tower Defense. Men ja, ah, det är väl lite... Det här, det, jag vet inte, jag kan inte säga att det påminner om någonting annat jag spelat direkt. Ja. Ah just det ekosystemet eh, som är, så, sen är det ju bara det är väldigt gulligt och så här kul nördigt och lite så här skön dialog och ja och just att, att det vågar vara så pass utmanande som det är eh, jag är ju imponerad och förvånad över att ingen snackar om det här för att det är, det är riktigt bra och det finns demo att ladda ner om man är lite osäker på om det kanske är något för just dig så Aha. kan man ladda ner en demo och prova, det tycker jag jag ska nog faktiskt göra det jag vill gå och provar lite. Mm. Alltså Jag blir ju bara ännu mer sugen på att faktiskt skaffa en PSP. <laughs> jag känner lite så här, jag har liksom aldrig haft behov av att ha en PSP egentligen för att jag tycker att jag hinner knappt spela på min DS och, och sen så fick jag en, eller fick och fick, köpt en iPhone eh, och jag hinner knappt spela på den heller, men ändå, ändå, ändå så är jag på väg att köpa en, en begagnad PSP möjligtvis. Det svåra är att det är ju många spel som är helt... Eh, eh, exklusiva för PSP. Och även ja. Samma sak för DS, liksom att det DS. Det finns ju inte till någon annan konsol. Så det är ju, vill man spela Patapon, då är det PSP mm. som gäller. Mm. Jag kan säga att Patapon är så himla gulligt och det lockar mig så himla mycket jag skulle kunna tänka mig en köpa konsolen bara för Patapon. Ja, alltså, jag tyckte att ettan var bra och sen så jag tvåan och det, det är dubbelt så bra. Det är så himla bra. Jag tror, jag tror att jag är uppe i, jag skojar inte, 30-35 timmar speltid. Mm. Alltså... Pff. Jag har varit i Thailand i tre veckor. Hälften av dem gick åt och spelade patta på <laughs> Nej, okej. Okay. Inte riktigt kanske, men det är mm. ganska mycket. <laughs> men eh, frågan är då, för nu, nu läste vi här under pausen medan ni eh, lyssnade på musik så eh, var vi googlade runt lite och, och såg den här nyheten om att det kommer en Playstation... Eh, nej, förlåt vad jag säger. En eh, Playstation Portable 2, skulle jag säga. Mm. Eh, ryktas de, i alla fall. Det är väl inte jätteofficiellt, men det ryktas om att det ska komma en 2 redan till jul, det vill säga om mindre än ett år. Och att den ska vara lika kraftfull som en PS3. Nu tror jag ja. att de tar att de nästan skiter ner sig. Ja, det är lite <laughs> så. Jag läste kommentarerna och det var någon som nämnde att PlayStation eller att Sony sa likadant när de skulle släppa just psp och sa att den här är precis lika kraftfull som en Playstation 2. Och, eller som en Playstation 1 med det. Nej, två. Mm. två. två. <laughs> och att det inte riktigt riktigt var sant. Uh... Nej, men så Jag tänker en bärbar PS2. Eller vänta, det är PSP förresten. Det var inte. Mm. Uh, <laughs> nej, men så här, jag, jag skulle så himla himla gärna önska att jag kunde ta mina PS2-spel och bara stoppa in i typ, PS3 en och sen ladda över dem på min PSP. Mm. Det känner ju de inga pengar på, så det vill de ju såklart inte att jag ska göra. Men jag har så himla många PlayStation-spel. PS2-spel som jag så gärna skulle spela igen. Mm. och Så att jag önskar att de så fixade ett portabelt PS2 som man kunde ladda in sina spel i. Mm. Var vad jag menade. Men, äh, tror ni på det här? Att äh, någon kommer kunna skapa en bärbar konsol som är som är lika bra som PS3? -en? För det mm. känns ju... Det frågan. Men vi stod att den skulle ha två spakar också. Mm. För det är ju verkligen det, det man saknar det. på PSPN. Ja. Mm. Ja, och hög nu. skärm Mm. Eh, vad var det mer de sa alltså, Det som också diskuterades i kommentarerna Var väl ifall konsumenterna Verkligen skulle vilja lägga Så pass mycket pengar på spel Som spelen förmodligen då kommer att kosta För att om man tänker då att det ska vara i samma klass Som en PS3 då kostar ju ändå spelen 500-600 kronor Och frågan är om man är beredd att betala det När det ändå finns eh, Bra andra alternativ Till bärbart spelande Mm. Jag, jag, jag, jag tror inte riktigt på devisen att, att bättre grafik är ett bättre spel utan jag tror snarare på att det finns en viss frihet i att det är en sämre grafik att det, det går att alltså det är inte hela världen om man chansar och, och liksom vågar tänka lite, lite annorlunda och göra ett spel för att det, mm. det tar inte 500 år att göra grafiken mm. som krävs. Mm. Det ser man ju bara på att det kommer så himla mycket spel till iPhone till exempel där liksom, Ja, det är väldigt få som träffar rätt men de som träffar rätt är ändå jäkligt bra. Mm. Men det är ju liksom spakarna liksom, så att man kan spela shooters och grejer på PSP-en. Fast som det är nu mm. så måste man ju använda liksom, knappar till att styra kameran och sånt det blir så himla konstigt. Ja. Mm, det håller jag med om. Mm. Ja, nej, jag eh, köper nog min begagnade PSP i alla fall. För det låter inte som att jag kommer ha råd med en PSP 2. Plus att det är så länge kvar. Liksom. Ska det gå ja, ett helt år och bara vänta? Och så kanske hon skjuter och, upp det ännu längre. Ja, så är det en massa spel som jag borde ha spelat igenom. Ja, nej, ja det får nog bli så. Ja. <laughs> du, Angelica, hade du några fler spel som du vill berätta om? Ja, om jag får prata lite, lite till, då måste jag ju nämna att jag har spelat World of Warcraft. Uh, och det, det är så här, Jag vet ju hur för är. Jag gillar ju inte World of Warcraft egentligen. Jag har ju varit väldigt anti. för Jag har spelat förut och jag vet ju hur otroligt beroende från kallan det kan vara. Hur man kan så här, glömma bort allt annat som inte känns viktigt just då. Så att, uh, jag, jag vet ju hur man bara säger Åh oh, nej, nu ska jag prata World of Warcraft igen. Oh, du vet. Men uh, du som lyssnar som kanske tänker så, så. Tänk inte så, för jag kommer prata i typ två minuter och sen kommer jag vara klar, jag lovar. Men uh, vad jag har gjort är att jag spelat Cataclysm och... Uh, jag tycker att det har hänt så himla mycket sedan jag spelade jag spelade under Burning Crusade, och det är ju några år sedan. Men det har hänt så himla mycket. De har gjort så mycket för att göra spelupplevelsen lite enklare och lite mer snäll och lite roligare. Och Det, det går lite snabbare att levla och ja, de har liksom verkligen så här finslipat alla hörnen, så att det är en väldigt angenäm upplevelse. Mm. Och det är världens svinfinaste startzon när man spelar som Goblins. Det är jättemysigt jätte i början. Mm. Så att, jag har gjort en liten präst Och så I mean, det är, Jag är glad igen att jag, att jag har tagit upp World of Warcraft lite grann Gud, Vad glad jag blir att, bli lite att, säga att du gillar startområdet För Goblins, för det gör jag också Men det, jag har stött mm. på så mycket kritik när jag säger det För folk verkar vara lite anti-Goblins Men de eh, de är så inte riktigt. man lär sig älskar dem sen Ja, men alltså, jag gillade Hela, hela liksom Goblins Starten upp till level 14 eller vad det är man är När man är, liksom kommer in i, i nya världen Jag tyckte det var en rolig inledning på, på deras liksom, introduktion i, i spelvärlden. och Jag tyckte de är jättegulliga och de har roliga uppdrag och det finns liksom humor och det finns överraskningar. Och det, mm. Mm. Ja, men verkligen. Ja, jag älskar verkligen ja. Goblins också. Ända sedan jag såg de här konceptbilderna som de släppte för <laughs> länge sedan. Så jag har varit så pepp på dem. Men det har inte blivit så mycket kataklis faktiskt ännu. Så. Jag har inte heller spelat så mycket. Ska jag erkänna att Trots att jag, det var ju ett av mina peppspel inför i år. Men jag har inte riktigt haft tid. Och samtidigt så känns det lite skönt att inte ha den här typ stressen. För, för mig har World of Warcraft alltid varit eh, jätteseriöst. Det vill säga raida flera dagar i veckan. Verkligen förbereda sig. Och det känns så skönt att bara inte ha någon press. Och bara kunna gå in och köra två levels. Och så bara vänta en vecka och sen köra en level till. Det känns mm. jätteskönt. Och det känns som att de har liksom utformat mer och mer för att man verkligen ska kunna slöspela och göra en massa annat i spelet än just det här liksom målet att komma till Endgame. Mm. Ja. Ja. ja. men härligt. Mm. Tycker jag. Vad har ni spelat, då? Mm. Vill jag. Ah, ja, jag, vill jag, kan... Monica? <laughs> ah, jag kan ta börja här. Uh, jag har ju spelat Little Big Planet 2. Som kommer den 19 januari. Så Uh, God, den... Det är snart det är snart. Ja, ah, precis. Det har inte kommit ut. Men snart snart kanske tills avsnittet. Det beror på precis. hur sega vi är. Uh, <laughs> I alla fall. Så uh, om man har spelat uh, Little Big Planet 1 så vet man ju att det handlar om en liten garndocka i en väldigt uh, färgfull värld i Craft World. Så se vad heter det på svenska. Jag faktiskt ingen annan. Nej, men i alla fall. På oh, Adam Alsingsbrottet. <laughs> ja, precis. Jag har inte spelat det typ på svenska. Mm, men ja. I lite Big Planet 2 ska man i alla fall rädda världen från negativitron. Alltså det är någon negativitets... Ja, vad ska man kalla det? men Negativ kraft. <laughs> ja, precis. <laughs> men man är då den här lilla sackboj och... Spelet är egentligen ganska kort. Och det som gör det roligt är ju att man kan spela co-op. Mm. Det är väl lite det som grejen med lite Big Planet är tycker jag. Och jag antar att de har gjort det så kort för att man kan ju bygga egna banor. Och nu har de släppt jättemycket grejer jämfört med ett enda redskap för att göra roliga banor. Men känns det jättemycket annorlunda för natten, eller känns det ungefär som att det är samma spel, fast liksom just den här barndesignmöjligheten har fått alltså, större utrymme? Eller? Det känns faktiskt väldigt annorlunda mot vad ettan är. Alltså, det är samma grej, men det är så mycket mer. Mm. <laughs> alltså de har som. Man, man, får, man får som testa nya saker hela tiden. Man hinner liksom bara spela klart en bana- så får man prova någonting helt annat. Eh, som, som en sån här enterhake- som man ska använda till exempel- för att svinga sig fram mellan... Jag tyckte att det var svårt. Jag har spelat betan eh, ah. en del. Jag tyckte att det var svårt det där- och så spelade jag med min sambo. Och han blev jättearg för att jag höll på- och krokar ett tag i honom hela tiden- istället för <laughs> i väggarna. Precis. Här, ja, Men den, den, fungerar, den fungerar lite bättre än i nu faktiskt- och sen så är det som. Det de stora fluffiga kaniner som man liksom rider på och skuttar omkring. Och det är massa sådana där olika liksom, mounts eller vad man ska kalla det som man får prova på. Har du provat att skapa någon banan? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. <laughs> jag vet inte om jag vågar ge mig på det eller det känns så himla tidskrävande. Ja. Jag tror att man verkligen. Men ändå är ju så fantastiskt för att folk bygger ju mästerverk med de där byggverktygen de som väl liksom verkligen anstränger sig mm. jag, jag minns att det var någon som byggde en miniräknare i första spelet uh -huh. som var, så, den var superavancerad det var liksom så här massa trådar här och där och så tryckte han, drog en någon spakel eller vad det var så liksom, såg man att det bara var ett helt virvar utav trådar ovanför skärmen liksom. mm. Där det är så här, han hade liksom så här verkligen byggt en miniräknare från grunden. Och det var, det var jättehäftigt. Precis. Men nu har de väl avancerat det så pass mycket att det finns liksom små typ maskiner i spelet ah. som fyller de här funktionerna. så att, alltså jag, jag, jag är mest peppad på att se vad folk kommer att göra för att det känns som att det kommer att kunna bli helt fantastiska grejer som jag inte ens kan föreställa mig. När mm. de, de här kreativa snillarna verkligen sätter igång och börjar bygga. Precis. Verkligen. Alltså man har ja, ju redan kan, fått ja. se lite videos och sånt på grejer som de har gjort. Det var ju någon som hade byggt en hel liten eller hel Windows simulator liksom. Ja, Man får se när de så här runt i, i i ett lite Big Planet Windows liksom. Alltså jag hoppas ju att folk kommer att sätta sig och göra en massa sådana retro spel. För att det, det tror jag att folk kommer göra också. Mm. Alltså, de har ju visat upp bilder bland annat på en eh, Little Big Planet-version av Space Inviders. Jag, mm. jag menar, tänk hur många sådana spel som kommer att ramla ut i Little Big Planet-version. Jag tror det kan bli helt fantastiskt om man bara låter folk få göra det där. Och det, mm. det är ju skönt att det finns så många eh, dedikerade människor som är verkligen så totala nördar vad gäller att bygga banor och liksom lägga ner tid på det så att jag slipper. <laughs> ja, jo, alltså, Spelet leker ju verkligen eh, med nördars förtjusning också, för det, typ, det är någon bana där liksom, man får sätta sig och spela alltså, med sin lilla säckboy. Eller här i kallar de faktiskt det för säck-ting. Liksom, de ah. har nästan tagit bort det här boy-begreppet. Lite ja, något om... neutralt. Ja, ja. lite mer neutralt, kör de på ibland säger de väl mm. vi säk boy ändå. men ja, i alla fall eh, man får sätta sig och spela pong pong ja ja <laughs> <laughs> det är så alltså, ja, Little Big Planet det är så charmigt mm. Mm. det är fantastiskt mm. ja, men, ah, har du spelat någonting mer Monica eh, jag har spelat jättemycket mer men eh, jag tror jag tror jag att ta det någon annan gång. Vi kan hoppa <laughs> över till dig. <laughs> okay. ja, vad jag spelat. Okej. Det känns som att jag har hoppat emellan en massa spel. Jag har inte spelat någonting fokuserat överhuvudtaget. Nästan. Men det jag har gjort den senaste tiden är väl att jag har avslutat Dragon Age Origins vilket tog typ forever. Jag var tvungen att lägga av med syduppdragen när jag beslutade för jag att jag kommer aldrig att komma fram. Så att nu spelade jag igenom hela storyn fokuserat. Eh, lyckades inte få en kul Alistair eftersom jag råkade dumpa honom i min desperation där i ju <går> bli klar med spelet. Så att, eh, nu har jag i alla fall gett mig på Awakening. Mm. För jag tänkte jag skulle liksom bli klar med alla eh, liksom expansioner och DLCs och grejer innan tvåan kommer och den, den släpps ju snart. Mm. Eh, men det jag kan säga om eh, först, alltså Intrycken av Awakening Jag tror inte att jag har kommit till det jättelångt Kanske en, en femtedel eller så Men eh, jag, jag tycker att Storyn berättas väldigt bra I Awakening eh, Just för att det är väldigt mycket mellansekvenser. Och jag är en sån här för mellansekvenser. För att jag ser hellre på många mellansekvenser Som för Storyn framme Än att läser jättelånga dialogtexter eh, Så det passar mig Helt jättebra Och det känns som att den ganska liksom tydlig eh, story i det här man man eh, man känner liksom att det är, så här, det, det är ett tydligt hot och man eh, är liksom verkligen fokuserad på det man ska göra så att, eh, Awakening känns eh, känns bra och jag var lite förvånad över att jag blev så pepp på att spela Awakening direkt efter för att direkt när jag var klar med Origins så kände jag så här regur jag orkar inte öppna det här spelet igen för det var så himla långt och det säger nog ändå ganska mycket om, om Dragon Age att jag ändå dagen efter bara, nej men fan, nu, kör vi. nu kör vi Awakening, nu, nu är jag pepp igen liksom. Så mm. jag menar har ni testat det? Någon av er? No. Nej, inte jag. Nej men alltså det, det, kändes, det, det kändes häftigt liksom att man verkligen bara fortsatte eh, där storyn slutar. Om man valde att fortsätta med singla karaktär så bara kändes det som att man hade aldrig varit borta utan man bara klev rakt in i, i expansionen liksom. Ah, okej. Okay. Ja, så att ähm, jag hoppas att jag hinner spela klart det och äh, Lilianas sång innan, innan två ansläppts här nu. Just det, för det finns ju faktiskt ganska många expansioner till Dragon Age. Ja, det gör ju det, tyvärr. Alldeles för många. <laughs> jag vet inte om jag ska jag är, Det menas. finns ju någon äh, Morgan som jag är lite så här... Ja, vad heter den äh, senaste? Witch? Äh, Witch mm. Någonting? Någonting. Switch, någonting, någonting, ja. någonting. Jag har den också. <laughs> så att jag, det, är, det är väl de tre grejerna jag ska hinna, hinna klara av innan, innan tvåan kommer. När kommer tvåan? Marsha! Ett bra tips är att om man inte har spelat så finns det ju den här Ultimate Editionen som innehåller alla ja. expansioner som faktiskt är precis prisvärd. Oh, ja och det, det är verkligen ett helt fantastiskt spel och jag pushar väl lite för att man ska köra det på PC det är nog dessutom billigare än att köra det till konsol också brukar det vara mm. för det är det som jag tycker är lite åh oh, lite så här, mm, snart släpps tvåan och tvåan kommer att kräva ännu mer av min dator och min dator klarar knappt av ettan så att jag funderar på om jag ska spela, det på, spela tvåan på konsol. Fast när jag egentligen vill spela det på PC. Mm. Jag tror att eh, tvåan känns mer hemma på konsol än vad ettan har gjort. För att det är ett lite annat stridsystem. Mm. Ja, nej, men okej. Okay. Då kanske jag. Mm. Så att jag tror ja, jag. För jag tänkte så. Jag spelar ettan på. Xbox tills jag insåg att shit, det är ju mycket mer anpassat för att spela PC när man mm. kan få en bättre överblick över fighterna och sådär. Så då började jag om att spela på PC och sen så fick jag provspela tvåan lite på GameX och då var jag såhär, men gud, den här måste jag ju spela på konsol. Så nu... Vet jag inte vad jag älskar göra. Mm. <laughs> ja, jag För att man kan med... ladda in ettan i tvåan ja. så att man vill ju spela båda på samma. Men jag testade Och man, också Game jag, är eh, GameX konsolversionen lite. Men det var ju just konsolversionen. Man fick ju aldrig se PC-versionen på GameX jag, jag tyckte det var lite tråkigt. en jag känner att jag vet inte riktigt hur PC-versionen kommer att se ut till tvåan. Så. Jag tror att de kommer vara mer lika än vad det var i ettan. Ja. Faktiskt, jag tror att de kommer att vara ungefär samma. Mm. Okay. Ja, för om det är så, då skulle jag, jag nog föredra det och spela den på mm. konsol. För det är, det är samma med Mass Effect. Försökte jag spela på PC och tyckte inte alls att det funkade bra. Utan jag körde det på konsol istället. Så att, ja, vi får se. Det släpps snart, jag, får, jag måste bestämma mig snart. Antingen så blir det en jätte, jätte, ny dator. <laughs> Eller så kör jag den konsol. <laughs> mm. Ja, Nej, men sen kan jag väl säga att jag har spelat äh, Mirror's Edge fast inte till konsol. Utan äh, de äh, har ju släppt en version till iPhone. Ja, just det. Äh, och den var gratis nu under julhelgen. Det var äh, App Store som hade lite så här julkalender mm. äh, i efterhand. Så att jag just. lyckades få ner det gratis. Och äh, alltså, det är ju inte alls som, som Mirror's Edge på, eller som, som originalspelet om man säger. om man hade hoppats på det utan eh, det här är ju alltså i eh, liksom mer plattformsspel eller i tvådel man ska säga där man eh, springer, eh, det går egentligen ut att man springer framåt på en bana och sen så ska man hoppa över hinder glida under hinder eh, springa på väggar eh, och så vidare precis som man gör i tvåan och man ska eh, slå ner motståndare och sådär men det fördelen med, med den här versionen För min del Är att jag inte blir illamående Av spelare som jag blev När jag spelade konsolversionen För att det var verkligen Jag kunde bara spela en halvtimme Och jag har inte spelat klart det För att jag, det var så fruktansvärt mycket Liksom kameravinklar Som ändrades och Så, så att jag blev helt Det gick inte att spela Så att nu känner jag att jag får lite en chans Att uppleva i alla fall en, en liten liten del Av Mirror's Edge Liksom fast, fast på ett sätt som inte gör att jag behöver gå och kräkas liksom. och det känns positivt ja, jag önskar att jag också hade passat på där när de hade det gratis och drar ner ja. till iPhone mm. jag vet inte riktigt vad det jag kostar har annars iPhone. har du inte <laughs> Nej. Angelica, hur, hur, lever? hur klarar du ditt liv vad sa du? hur klarar du av ditt liv Ja, det kan man, jag menar Android så att jag är lite lagd åt det huvudet, men jag tycker om mig ändå <laughs> ja, egentligen jag skulle Så inte att kunna jag, leva. Jag skulle, ja, till leva skulle jag bara dagen. tillägga att jag inte kunde tillägga någonting. Nu mest. <laughs> <laughs> ja, när jag fick hem min iPhone 4 som jag hade beställt för mitt abonnemang och gjorde en bra deal där. Så att det var tack vare det jag kunde spela För att det hackade fruktansvärt mycket på min 3G. Men, alltså, jag. Jag tror att om man, om man gillar Mirror's Edge, om man gillar stämningen, om man gillar musiken om man kan tänka sig att, att betala en femte lapp, tror jag det kostar för spelet. Så eh, nu ska jag, inte säga, jag ska inte säga att det är jättebra, för jag har bara spelat eh, typ fyra-fem banor. Men jag gillar det jag har spelat hittills. Eh, det känns som ett det, det är ett enkelt eh, spel att bara plocka upp och spela en bana och lägga ner igen. Liksom. Mm. Mm. Ja, nu, vi har pratat på ganska bra, så jag tror att det får räcka med, med spelintryck. För, mig. för jag tänkte att vi skulle hinna med en ny lyssnarfråga också. Till mm. nästa vecka. Eh, och då tänkte jag eh, att vi ska fråga hur en perfekt speldag ser ut. Alltså hur ser en perfekt speldag ut för just dig, du som lyssnar? Och eh, ni kan väl få berätta lite. Vad, Angelica, hur, du, hur ser en perfekt speldag ut för dig? Ja, för första så... Eh så tycker jag att vädret ute är ganska viktigt. Så om jag vill spela något lite thriller eller skräckspel så vill jag gärna att det ska vara höst och det ska regna ute. Då tycker jag att det Jag gillar att spela när det är lite regnigt. Mm. Det är mysigt. Så att det är vädret ute. Um, ja men så här, man ska gärna vara ganska utvilad och ha på sig lite sköna kläder. En lite så schysst det tröja är lite så slapp och liksom ens skönaste jeans och eh, så bara slås ner i soffan och eh, typ äta frukost och spela samtidigt man får spela något lite enklare kanske men eh, ja, jag gillar inte riktigt att spela så här när jag sitter och spelar hela dagen för det gör jag väldigt sällan om jag inte spelar någonting som eh, som jag har svårt att stänga av och då brukar jag ha lite ångest över att jag har svårt att stänga av så, så att, och då känner jag att shit nu har jag spelat bort hela dag. Uh, så <laughs> egentligen så jag kan inte säga att det är en perfekt spel där en dag när jag spelar hela dagen. För då brukar jag få lite så här. Det brukar kännas lite dåligt. <laughs> för att ja, ja. Det blir så här okontrollerbart att man ska. Jag ska bara spela en bana till eller jag ska liksom bara spela en dag till i spelet. Och så här. Jag gillar inte riktigt när jag känner så här. Så att, uh, mm. uh, lagom dos, med andra ord. Ja, precis. Mm. Man kanske spelar lite olika saker. och Gärna co-op med någon som sitter i andra änden av soffan. Och mm. Så kanske man kör lite... Man kanske spelar några co-op-spel där på dagen. Och sen på kvällen så plockar man fram rockband. Kanske dricker en öl. Har lite trevligt, käkar mat. Spelar lite rockband. Och sen när man är för trött för att spela något vettigt då plockar man fram singstar. Och sen sjunger man tills man inte kan sjunga något mer. Och så framåt... Fem, halv sex på morgonen när solen bäggar upp då kanske man går och lägger sig. Det skulle vara min perfekta speldag kanske. Ja. Inte själv förstås så, utan lite, lite, lite vänner gärna över för att spela Singstar. Det skulle vara jättekonstigt att spela Singstar till halv fem på morgonen själv. Är det inte helt sunt. Ja, du då Monica? Mm. Uh, en perfekt speldag. Alltså, man vill gärna känna att man har jättemycket tid till att spela jag, jag har svårt att sätta mig ner och spela överhuvudtaget, jag vill känna att jag har en massa måste jag har något skolarbete som måste skrivas eller att jag ligger efter med någonting annat Så att för att kunna liksom verkligen slappna av och njuta av att spela så vill jag känna att det inte ligger någonting sånt där, alltså man kanske redan har städat hemma också man behöver inte ha dåligt samvete över att det är disk på diskbänken och sådana där grejer och när man väl sitter där och myser i soffan så får du jag, ju... jag gillar ju mest att spela co-op-spel. Uh, så att uh, man ska ju gärna ha någon sällskap då. Som... Så att man kan spela någonting roligt tillsammans med någon. Och ja, det finns ju hur mycket som helst då som man kan spela. Men lite popcorn, mm. lite cola, lite... <laughs> Och bara musa för tvn hela kvällen. Ja, det är en perfekt spelare. Ja? Du är med. Jag, alltså jag, jag har ju verkligen fått ändra mina preferenser för, för vad en spelare är för någonting. För att alltså, förr så var ju en perfekt spelare för mig att sitta och nöta samma spel. Vanligtvis var det World of Warcraft-typ hela dagen att man eh, gick upp. Eh, som sagt, checka frukost vid datorn, satt och eh, grönda lite, körde lite instanser med samband och sådär. Och vi, vi spelade väldigt mycket tillsammans så att det var liksom mina preferenser på att ha en, en bra spel då var att spela någonting med min sambo. Eh, men sen vi fick barn så, det finns ju inte en chans att jag kan sitta och spela en hel dag så att, eh, vi har ju haft lite så här speldagar Jag och min samman vi har gett varandra speldagar att idag får du sitta och spela hur mycket du vill Och imorgon så får du sitta och spela hur mycket du vill Så att mm. jag hade en sån här perfekt spel Då, för ett tag sedan, då jag liksom satte mig och bara bestämde mig att nu, nu vill jag spela det här spelet i fyra timmar. Så då tog Sam hand om Nila och jag fick eh, käka frukost vid, eh, vid tvn och så satt jag och spelade Black Ops i fyra timmar. Och så kom jag hem och så eh, fixade Sam lite mat och sen så fick jag spela lite mer på kvällen. Eh, Före satt jag nötte eh, ett spel, nu spelar jag nog gärna eh, några timmar av lite olika spel i olika omgångar. Eh, men det är nog inget speciellt spel. Utan det är så här, jag har oftast väldigt många spel som ligger. Så att då, om jag har en spel då, då känner jag att ja, nu kanske jag hinner nöta av några timmar på varje spel. här Så att jag känner att jag kommer vidare. Liksom. Mm. Så att ja lite omvårdnad från sambon och, och så. Gör att jag kan få en perfekt spel där. Ja, sånt bra. Mm. Ja hörni, det är dags att avrunda Men eh, som sagt, svara gärna på eh, vad, hur en eh, perfekt speldag ser ut i era liv Det är jättekul att läsa eh, era kommentarer För att eh, jag kan tänka mig att eh, många väldigt olika åsikter Om, om mm. hur man spenderar en, en bra speldag Hörni, mm. tack så jättemycket för att ni var med idag eh, Och vi eh, återkommer väl snart med fler avsnitt Mm. Mm. Det, ligger, det, ligger, planer det ligger i planer redan och teman och deltagare. Och så där. Så jag tror till och med att det kommer dyka upp eh, kanske en och annan ny eh, Gun Gaming-brud här mm. framöver också, eller hur? Ja, mm. det är lite på gång och så kanske något, något temaavsnitt. Kanske är det är planerat mm. i framtiden. Ja. Mm. ja, ni får hålla så. ögonen öppna Och vi finns ju på, eh, på Twitter som eh, Gong Gaming och eh, vi finns på hemsidan www.gonegaming.se eh, och, och vart hittar och man er någonstans? Och finns vi även på Facebook Ja, vi finns på Facebook, jättebra Vi har precis fått en, en sida eh, Ni hittar den på hemsidan Och eh, om ni vill gå direkt till Facebook Så kan ni säkert söka på Gong Gaming Så kommer ni direkt till vår sida Gå in där och, mm. och gilla den så får ni har ni koll där också Hörrni, vart hittar man er någonstans? Ja, men det är ju xboxflickan.se Som har hittar mig oh. Det sa ni ju i inledningen till och med <laughs> Ja, men ändå Vi Än säger ändå, det igen, vi säger igen. Mm. Och Monica hittar man på På press2play.tv Och gamingmama.se Ja, och mig hittar man på .net och Vi alla finns ju på Twitter också Men det har ni säkert koll på över det här laget ni tack så mycket för idag Så syns vi en annan dag. Hej Hej då! Hej Hej! Hey.